الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما أنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي الصدري لي اللهم علمنا ما ينفعنا Allah səhəni və səhəni dərəsimizi bərəkət deləsin. Bizi eşlib əməl edənlərə versin. Biz e, keçən dərs İmam Zəhəb-i Böyük Günahlar kitabında 48-ci Böyük Günahda qaldıq. İmam Zəhəb-i Rəhmətullah bu günə e, 48-ci Böyük Günah olaraq buyurur. Əlbəqi, yəni həddini aşmaq, başqasına zülm etmək, qoyulmuş qayda qanundan kənara çıxmaq və s. kimi mənalara gəlir. Bəqi, bəqi etmək, yəni həddini aşmaq, qoyulmuş qayda qanundan kənara çıxmaq, zilm Və bu başlıq altında bir çox hədisləri Allah qədələnin izni və rəhməti ilə oxuduq. Və son qaldığımız hədislə ə, buyurulur. Qalə İbn-i Əun, Ənə Amr bin Səid, Ənə Hümeyd, i̇bni Abdurrahman qal, قال ابن مسعود قال مالك الرهاوي يا رسول الله قد أعطيت قد من الجمال ما ترى وما أحب أن أحد يفوقني بشراك ذلك من البغي ابن مسعود رلي الله روايك تكتبها جستاء بيقوله مالك الرهاوي يا رسول صلى Ya Rasulullah, özün görürsən, mənə mal dövlətdən nələr verilib? Mən istəmirəm ki, heç kəs məni bir ayaqqabı saxı qədər belə qabaqlasın, ötsün. Bu, həddini aşmaqdandırmı? Dəyəməsən buyurdu, Leysə vəlikə minəl bəğiy. Bu, həddini aşmaqdan deyil. Və ləkinləl bəğiy, bətrul haq, avq səfamı zəhf lakin həddini aşmaq insanların haqqını tapdalamaq və yaxud da haqqı inkar etmək və insanları istiqar etmək, yəni insanlara özünə aşağı alçaq hesab etməkdir. Yəni insanları etiqar etmək, məsələn nədir? İnsanlara yuxarıdan aşağı baxmaq, kimisə özünə aşağı, aşağı saymaq, insanlara bəğ etmək, yəni əcni açmaqdandır. Həçi Buhar və Müslim rivayət edir. Həmçinin Zəhrək məhəllə buyurur, "Faqat qasafa Allah bi Qarun li bagihih." Allah təala Qarunu, Qarun bilirsiniz, indi Qarunun vəzirlərindən biri qarunu Allah Subhanahu onun həddini aşdığına görə və e, insanları özündən aşağı saydığına görə onu e, cəzalandıraraq, yəni xəfs etmiş, yəni e, göydən yerə atmışdır və yaxud da yerin altına atmışdır. Və qala Nəbi sallallahu alayhi və sallam: "Uzibat imra'atun fi xirafin secenefha, hətta matat. Fedakhala finnar." Fədəxilət fiyənnəra e, Bu hədifdə fəyəməsən buyurur Qadın bir şeyi həbs edib Ölənə qədər ona həbs etdiyinə görə əzab edirildi qadına Hətta cəhənnəmə atıldı Yəni bir şeyin səbəbindən Qadın cəhənnəmə atıldı Ləhiyə əfəmətə Vəşəqətə İlhəbəsətə Onun həbs etdiyi zaman Bir şeyə nə yemək verməzdi Nə su verməzdi وَلَا هِيَ تَرَكَثْهَا حَتَّى تَأْكُلَ مِنْ خَشَىٰ اِكِ Və onu açıb quraxmamışdı ki, gedib yerin həşəratlarından belə yesin. Yəni, bir şeyə belə əzad verdiyinə görə, bir şeyə, yəni heyvana aşağı bastığına görə, heyvana qarşı həddini açdığına görə, qadına hansı cəza verildi? Bəyəmətən buyurur, cəhənnəm əzabı. Yəni, cəhənnəm əzabına səbəb oldu onun bu feyli, bu əməli. Ənə yəni, hadislərdə müxtelif növ həddini aşmaq, müxtelif növ zülm etmək, <coughs> qanunlardan kənara çıxmalar qeyd olunur. Yəni hədislərdə hamısı təsadüf ki, fərqi yoxdur. Bu növlərinin hansından istəyirsə olsun, bəlkə həddini aşmaq böyük günahdır. Və qali İbn Ömər rəziyallahu anhuma: "Ləənə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam şey'ən fihir ruh gərada." Buharu Müslümin İbn-i Umar radiyyatından rəvat etibə Hədəfə fəyəməsəm buyurur Kim ruhu olan birisini İstərsə insan olsun, istərsə eyvam fərqi yoxdur Ruhu olan birisini əziyyət vermək Hədəfi seçərsə Allah-u ona lənət etsin Hədəfə yani, fəyəməsəm Ona o kəsə lənət edir Hədəfə fəyəməsəm Hədəfə fəyəməsəm Hədəfə fəyəməsəm buyurur Kuntu adrubu quləmən Liy mən öz e, qulumu e, qamçı ilə vururdum. Səmətu min xelfi. Arxadan bir səs eşitdim. E'lami ya ebu e, yəni, xəbərdar ol. Hələ e, kimin səsi olduğunu qəzəbimin şiddətindən ki hissə də bilmədim. Fələm məddənə minni izu huwa rasulullah sallallahu yaxınlaşdıq isə, yaxınlaşdıq isə onun peyğəmbər sallallahu alayhi ve olduğunu gördüm. Ve idə huwa yaqul, o deyirdi. İnallaha aqdaru alayke mink alayh. Sənin onun üzərində olan qüvvətindən daha qüvvətli dir Allah təala. Yəni hətta sənin ona etməyə bacardığından daha çoxunu Allah təala sənə etməyə qadirdir. Fa Lə ədrəb li məmlūkan mən bundan sonra öz e, qulumu heç bir vaxt vurmadım. Əgər buyurursa buyurur səhabə. Yəni, bu səhabələrin, bütün salihlərin yoludur. Və salihlərin ən öncülü Peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləm və onun səhabələridir. Bir qadağanı işlədən kimi həmin onu tərk edərdilər. Və yaxşı əməllərə həmişə həris olardılar. Və səhabə Əbu Məhsud radiyallahu anhu da Yəni bu Peyğəmbər sallallahu bu kələmi eşitdiyi zaman, yəni bu şiddətli kelamı eşitdiyi zaman həmən o olduğu əməli tərk etdi, hədisin başqa ləfzlərində, başqa rəvayətlərində də buyurulur: "Kəssəfə kəssəfə min heybətihi." Peyğəmbərin heybətindən, yəni xarici görkəmindən qorxaraq əlimdən qamçı yerə düşdü. Başqa bir rəvayət isə buyurulur: "Yə Rasulullah, o hurrun li vəcillə." Hədisin başqa və ayətini buyurulur Əbə Məsud Əbə Məsud radiyallahuq, radiyallahu, dedi ki Ey rəsulullah O kəs, yəni o qul Allah yolunda azad olundu Yəni onu azad etdim Allah yolunda Fəqal əm, Əmə innəkə Ləuləm təfəl Ləfəhəkkən nə Fəhəməsəm, dedi ki Əgər sən bunu etməseydin Yəni onu azad etməseydin Səni cəhənnəm odur Yürüyərdir Hədisi İmam Mislim rəva edib. Hədisi də başqasına əzət, əziyyət vermək, zülm etməkədini aşmaq, insanın cəhənnəm əzabına səbəb olmasına, həmçin bundan öncə kədib lənətə, yəni Fəhəməsəmin tərəfindən Allahın lənətinə gəlməsinə, lənət Allahın rəhmətindən uzaq düşmək, lənətə səbəb olmasına dəlildir. Qalil s.ə.v Mən darabə qüləmən ləhu həddən Innə, e, muslim. Yom, bu hədisdə peyğəmbər sallallahu buyurur, əgər kim öz qulunu heç bir səbəbi olmadan döyərsə, şilləliyərsə, yəni ona hər kəsərsə lakin o həddi layiq bir iş görməyibsə onun e, kəffarəti həmin qulu azad etməkdir. Həmin qulu Azad etməktir. Ve qalən nebiyyü sallallahu aleyhi ve selləm İnna allahə yuəzibu alləzīna yuəzibunən nəsə fiddunyə Revah-ı muslim. İmam muslimin revah-ı cittibu buyurur Allah teala həqiqətən dünyada insanlara, azab verənlərə azab verecektir. وَمَرَا رَسُولُ اللəhə sallallahu aleyhi ve selləm bihimərin وَقَدْ وُثِمَوَجْهُ فَقَال Lə'ənə Allahu mən və sahih Bu hədistə buyurulur Bir ləfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Bir eşəyin yanından keçdi Və keçdiyi zaman gördü ki Onun üzərinə damığa vurulub Üzünə damığa vurulub Və fəhəmə buyurdu Allah lənət etsin kim ona damığa vurubsa Hədsi İmam Müslim Rəhməhullah rəvad edir Başka bir hadiste buyurulur Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem Men qatel nafsan muahahiden Bi qiyri haqqıha Lam yecd raihtil cennə Ve inna raihtə Layücəd min masiyyatı 500 an Ve hədə alə şərq-i muslim Müslüm e, rəhmə Allah'ın olan bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Kim Muahidi öldürərse Cənnətin i-ni belə duymaz. Cənnətin i-yi 50 illik məsafədən gəlir. 500 illik məsafədən gəlir. Kim müahidi öldürərsə, cənnətin i-ni belə duymaz. Cənnətin iyi yi 500 illik məs məsafədən gəlir. Müahid nədir? Kimdir? Kimdirə? Kafir nədir? Kafir, hansı ki, əhdlən İslam ölkəsində yaşayır. Zimləcələr. Zimmi və muahid arasında fərq var. Muahid iş üçün gəlsin olsun ki, qayıtsın. Bakizimi burada qalandır. Orda müsamə ölkəsində yaşayır və xəraj ödəyir. Deyməsin buyurur, kim əgər muahididir, yəni əhlen İslam ölkəsində yaşayan. Əslində o da onun da əhdi var. Zimminin də əhdi var, lakin ə, bu, yəni kafirin İslam ölkəsində yaşamaq hüququ olan kafirin növləridir. Nəfərlərin növləri də və hər birinə aid təhcidlər var. Təmizinmiyyə, həm muahida, həm, həm müstə'mənə, yəni əmanamçılığa götürülmüş şəxsə aid hədislər var. Qəristə bu buyrulur: "Muahidi öldürən cənnətin iyinini belə duymaz Xoşdur ki, o qardaşlarımız ki, onlar bu yəni, işlərlə məşğuldurlar, bu hədisi anlaya Yəni, cənnətin iyini duymamaq. Ona, yəni, yaxın düşməməkdir. Ondan uzaq olmaq. 500 illik məsafədən iyi gələn cənnəti iyini duya bilməyəcəklər. Yəni, onlar hansı məsafədə olacaqlar cənnətdən. Yerləri harqa olacaq, Allah bilir. Allah qorusa. Buyurur, rəhmətullah. 49-cu böyük günə olaraq, Əl-xurucu bil-seq və təkfiri bil-kəbəyir. Qılıncla qarşı çıxmaq, yəni hakimiyyətə qarşı çıxmaq və böyük günahlara görə insanlara, yəni müsəlmanlara kafir demək və qalə Allah-u Teala və lə təəqədu innə Allahə lə yuxibbul muətədin Qaqra surəsinin 190-cu ayəsində Allah-u buyurur, həddinizi aşmayın həddinizi aşmayın həqiqətən Allah-u həddini aşanları sevməz həddinizi açmayın, həqiqətən Allah qala həddini aşanları sevməz. Başqa bir ayda Allah qala buyurur O mən yaşılləh və rəsuləh fəqallallə vələlə mubinə Əhsəm surəsində 36-cı ayəsində buyur Allah qala, kim Allaha və rəsuluna ati olarsa, artıq o açıq aydın yolunu azmış olar Artıq o, açıq aydın yolunu azmış olar. Hər iki ayədə yəni eqtidət, həddini aşmaq, həmçinin Allaha asil olmaq Zəhəb bu ayələrlə Zəhəb rəhməhullah bu ayələrlə qəst edir Allahın dininə müxalif olaraq xəbarizlik edənləri yəni hakimlərə qarşı çıxanları çünki birinci ayədə həddinizi aşmayın xəbarizlik hədlərini aşıblar yəni Allah-uqəllərinin qoyduğu ayələri heç nə edib, hökmlərinə əməl etmədən, yəni öz ağıllarına uyublar. Həmişə 2-ci ayədə: "O men ye'sullaha və rasula." kim və olarsa, bilir, Allah və Rəsuluna aşiq olarsa, nə Allah Subhanahu bir çox ayələri var hakimlərə tabi olmaq haqqında. Həmçinin hədislər sarsılmaz hesabsızdır, lakin onlar Allah və Rəsuluna aşiq olaraq e, hakimləri qarşıqlar və onlar haqqında alıb deyir ki, artıq o onlar açıq aydın cəlaliyyətdədirlər. İbn Ömərdən və Əb Hüreyrədən rivayət olunan İbn Ömərin və Hüreyrənin Peyğəmbər sallallahu əleyhi etdiyi hədisdə buyurulur: "Mən qala li əxīhi muslim yā kāfir" fəqad bā'a bihā ahaduhumā. Muttafiqun alayh. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib, Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Kim öz müsəlman qardaşına ey kafir deyərsə, artıq onlardan ikisindən birinə bu kəlmə halal olar. Yəni də o, artıq ikisindən birinə bu kəlmənin halal olması iqrar edir. İqrar etmiş olar." Çünki değinən adamya kafirdir. Əgər kafir deyilsə, öz dediyi kəlmə özünə qaytar. Bu da Xavarçərin məşhur sifətlərindəndir. Xavarçərin məşhur sifətlərindəndir və günümüzdə, yəni yaşayan Xavarçın bir çox bir çox var. Onlardan təkfirlər var, cihadilər var, sururlər var, İxvanilər var, hizbələr var, partiyaçılar var və s. Əsərə hansı ki, hamısı bu sifətlərlə sifətləniblər. Buyurulur, Və Va qad varadə fi, e, fi sifat il xəvaric əsərun təsirə. Buyurur, rəhməhullah, xəvariclərin sifətləri haqqında, yəni onların hansı əməllərlə məşğul olmaları, onların niyyətləri və s. haqqında çox əsərlər varid olmuşur. Vaxtı ləfə fi təkfirihim. Müsəlmanlar, yəni müsəlman alimləri isə onların kafir olub-olmasını ixtilaf etmişlər. Yəni xabaricilərin müsəlman olub-olmasa alimlər arasında ixtilaxlı məsələdir. Hətta alimlərdən olaraq kafir hökmü kəsənlər də var. Necə ki, bu haqda bir çox hədislər var. Yəni özlərindən deyil, hədislərə əsaslanaraq necə, e, bir az sonra bu hədislərin zikri gələcək. Həmçinin alimlərdən onlara kafir deməyənlər də var. Və onlardan ən birincisi kimdir? Ali radiyallahu anhü, hans ki, xalaycılar haqqında ondan soruşulukları deyil. İhvan Qağav, aleyna, qardaşlarımızdır, bizə qarşı hədlər naçıblar. Başqa bir əsərdə isə buyurulur. Hum minəli kufur, onlar küfürdən qaçıblar. Lakin səhabələrdən və qeyri-səhabələrdən də xəvar izlərə kafir hökmü kəsən alimlər də olub. Onların, yəni, alimlərin kafir hökmü kəsməsinə səbəb də Yani i̇nşallah e, hadisler zikir olunca Necə ki, Ali radiyallahu anhüdan Revayət olan hadisə buyurulur En el-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qalə fīhim Peygamber sallallahu aleyhi və sələm Habaricələri hakkında buyurdu Yemruqunə minəd-dín Kemə yemruqu səhmü minəl-ramiyyə Eyləmə lakitumuhum ləqit, e, Fəqtuluhum Onlar dinden çıxırlar Necə ki, ok oh, Ovdan oh, çıkır və onlarla harada rastlaşırsa onları öldürün harada rast gəlsəniz onları öldürün onlar dindən çıxırlar dindən çıxmaq e, kəlməsi onların dində olmalar, e, olmamalarına yalad edir yəni bu hökmü verən alimlər onlara, onlara kafir hökmü verən alimlər bu və bu mənalı hədislərdən e, isnad etmişlər həmçin fəyəməsəm Allah haqqına buyurur şəruqatlə təhtə ədimus səmə xeyruqatlə Ən pis ölüm Yəni, səma altında olan ən pis ölüm Ölü onların ölüləridir Yəni, xavaricik fikirlərinin üzərində ölmək Və ən gözəl ölü də Onların öldürükləridir Yəni, onlarla döyüşərək Xavaricilərlə döyüşərək ölən kəsdir Bu hədis e, Hədisi İmam Tirmizi Rabı Davuz və başqaları rəva etmişlər e, e, Tirmizin rəva etində buyurulur Ən Əb-i Qalib rəə Əb-i Uməmə əb rəusən mənsubən alə məscid Dəməşq Əb-i Qalib rəhməhullah buyurur Əb-i Uməmə səhabələrindəndir Dəməşq məscidində bəzlərini gördü bəzlərinin başlarını gördü Ənə yəni xəbaricilərin əb Fə fəqal, fəqal, qalə kiləbun nəq və e, Əbu Uməmə Peyyəmbəs bu şəhabəsi onlar haqqında həmin dedi ki, onlar cəhənnəmin itlərdirlər və şərrü qatlə fi ədim-i təhtə ədim-i və səma altında olan ən pis ölülərdir yəni o ən pis insanların ən pisləri onlardır və sonra buyurdu və xeyrü qatlə mən və onların öldürdüyü kəslər və yaxsə onlardan döyüşən kəslər ən yaxşı döyüşən döyüşən ıı, döyüşən insanlardır. Sonra buyurdu, ıı, sonrası sə oxudu bu yəni yuvma təbiət duvuhum və təsvaddu vucuh Əl-İmrans surəsinin 61-ci ayəsini oxuduq. O gün bir çox üzlər güləcək, bir çox üzlərə üzlər qaralacaq, bir çox üzlərə hispas qorxacaq. Və qəsdidir. Yəni o his pas xopacaq e, üzlərlə, xəvaricləri, güləcək üzlərlə, onlarla döyüşən müsəlmanları. Və sonrası Əbu Qalib, rəhməhullah buyurur, mən e, Əbu Umar Mədəd soruşdum, əntə səmiətəhu min rəsulü illəh sallallahu aleyhi və səlləm, sən bu kəlmələri peyaməl səhəmdən içdin sən? Yəni bu dediyin kəlmələr özündəndir, öz ağılından, öz başındandır, yoxsa peyaməl səhəmin k yə u lam esma'uhu illa marratan marratan thalathan arba'an hatta ila sab'a ma hadathukum Abu Marahimullah yurur agar men bunu 1 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, hətta 7 dəfəyə qədər saydı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitmədiyim bu sözə danışmazdım. Yəni dəfələrlə dəfələrlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitdiyib ona haqqında buyurub, yəni xalaq qarşısında kilabun ən pis kənddə döyüşən, döyüşən və yaxud həmişə öllərdir. Həmişənin onlarla döyüşənlər ən gözəl, ən xeyirli döyüşənlər və ən ə, gözəl öllərdir. Və buyurur Rəhməhullah al-Xavaric mubtədiə. Xavariclər mubtədidirlər. Yəni bir əkidirlər. Mustəhilun-dəmə. qanlarını halal hesab etmişdilər. Və təkfir. Həmişə misailanları kafir hesab edirlər. Yukəkkirun Osman və Ali Onlar Osmanı və Ali radiyallahu anhımı təkbir, yəni kafir hesab etmişdilər və cəməətən minəsə ədəsiz səhabə minə radiyallahu anhım həmçinin başqa bir çox şəhabələri təkbir etmişdilər Yəni günümüzdə olan xəvariclər olsun ki böyük şəhabələri təkbir etməsinlər lakin xəvariclərin şifətləri tamamilə olduğu kimi bunlarda var Xəvariclərin əqdəsindən biz bilirik ki Xabariclərə görə iman artmır, azalmır. İman bir şeydir. Və günah sahibi kafirdir. Xabariclərə əqdəsinə görə. Günümüzün xabariclərə baxır, bunu demirlər. Dildə nə deyirlər? İman artır, azalır və böyük günah sahibinə görə təkvir etmək deyirlər. Lakin əməllərinə baxsaq, bu yəni sanki dediklərinin yalan olduğuna şəhadət verirlər. Öz əməllərinə və başqa sözlərinə. Çünki böyük günah sahibinə görə təkvir edirlər. Və məlumdur ki, bugün deyirlər ki, İslam ölkəsi yoxdur. Ona görə ki, İslamla hüküm verilən ölkə yoxdur. Əslində, İslamla hüküm verilən ölkələr var. Həmin ölkələrin bütün rəhbərlərini və o rəhbərlik altında çalışan hər bir e, yəni, e, işçini, iş sahibini təkvir edirlər. Lakin bilirik ki, müsəlman ölkələr də var, müsəlman, İslam dini ilə hüküm verən ölkələr də var və rəhbərləri də müsəlmanlardır. Və orada çalışanlardır müsəlmanlar. Yəni, onların o əməlləri, sözləri yalas edir ki, onlar öncəki xəvariclərin yolunu gedirlər. Və həmçinin iman artmır-azalmır məsələsində yenə e, onlar yəni, dillə imanın artıb-azalmasını iqrar etsələr də əməlləri yenə təsdiq edir ki, onlar imanın artıb-azalmasına iman gətirmirlər. Çünki günah sahibini bir günah etməsi ilə İslamdan çıxarırlar. Lakin e, sələfə görə, sələfin etiqadına görə günah sahibi əgər onun haram olduğunu etiqad edərək edirsə, o zaman yalnız asidir. Yalnız asidir. Ona İslamı, e, İslamdan hükmü, çıxartmaq hükmü verilməz. İshəqli əzrəq ən əmər ən əbi أوفى رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها خوارش كلاب النار همشي ابن ماجه من باشدارını rivayet ettiği bu hadiste hemen mesela sen buyurur havaridler cehennemi itleridir Hacruc bin قال دخلت Alə ibni əbi əvfə və hüvə məkfuf Fəqal mən ənt Quld Sə'id min əcühəmə Sə'id min əcühəmə Rəhmə deyir ki Mən əbi əvfənin yanına girdim Radiyallaha anhunun Yəni fəyəməsə min Yanına daxil olduğum zaman Soruşdu sən kimsən Dedim ki mən Səid min əcühəməyəm Qal Məsə ələ validu Səni atan nə etdi? Yəni, onun işini nə yerdə qaldı? Qul qatəluhu ə, ə, əzariqa Dedim ki, onu əzariqalar öldürüblər Əzariqalar xəbar bir qoludur Xəbar bir qolu əzariqatlanır Fə qal qatələlləhu əzariqa Sümmə qal Həddəfənə rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ənəhum tiləbun nə Və dedi ki, Allah əzariqaları həlak etsin, məhb etsin Və sonra dedi ki, mən Peyğəmbər sall sallallahu aleyhi ve səlləmdən soruşdum ki, e, eşitdim ki, onlar cəhənnəmin itləridirlər. Quld, yəni Səyir, e, rəhməlullah deyir ki, mən yeyindən soruşdum ona. El əzariq vahdəhum. Yalnız əzariqlərmi, yəni cəhənnəmin it olanlar ə, təkcə əzariq alardırmı? Cavab verdi, el xavaric kulləhə, əkinə. <coughs> bütün xavariclər, yəni bütün xavariclər cəhənnəmin itlərdirlər. Əzariql qolda da digər qollarda. حدثنا حمات بن سلمة حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفا وهم يقاتلون الخوارج يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توبى لمن قاتلهم وقتلوه ابن أبي أوفا رواية التبوهج السبو يرلور Hans ki xvar işlərinə döyüşdüyü zaman bu hədis rivayət etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi belə buyurduğunu eşitdim. Hoş halına o kəsin ki, o xvarçı döyüşüb və onu xvarişlər öldürüb. Hoş halına o kəsin ki, o xvarçı ilə döyüşüb və xvarişlər onu öldürüb, yəni xvarçıya əlinə şəhid olub. Yəni bu hədislər hamısı dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallamin onlar haqqında necə şiddətli e, mövqeydə olan hədisləri olmasına və bu hədislər dem imkan verir ki onları təkir edən alimlər, yəni bu hökmü kəşf edənlər. Həmçinin, yəni xavaca haqqında hədislər sətir hekapsızdır, lakin e, Abu Davud rahmehullahın Sunən kitabından buna dəlailət edən bir neçə başqa hədisi, yəni İmam Zurhəbinin qeyri-səhihdə əlavə bir neçə başqa hədisi Allahu Taala izni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm şibran Fəqadı xələə nəbqətəl-İsləm min önüqə Şeyh Halvanin sahib buyurduğu bu hədistə Əbuzər radiyallahu aleyhəməssünlər rəvat edib hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhəm buyurur Kim cəmatı, gəni İslam cəmatını bir qarış belə parçalasa Və yaxud da bir qarış belə onlardan ayrı düşsə Artıq boynundan İslam donunu çıxarmış olar Artıq boynundan İslam ipini çıxarmış olar Yəni, artıq o, İslamdan kənarda olardır. Və xəvaricilər İslam ümmətini ən birinci parçalayanlardandır. Ən birinci yaradılmış firqələrdən biridir. Və təbii ki, hakimin və yaxud da qeyrilərinin etdikləri munkər əməllərin, yəni, İslam şəriətə zidd olan əməllərin inkar olunma üsulları var. İnkar olunma üsulları var. Hansı ki, bunun haqqında bundan öncə çox dəfələrlə danışılıb. Əgər insan nəsihət edə bilirsə, nəsihət etməlidir. Haqqə imkanı varsa, haqqə yönəltməlidir. Əgər heç bir vasitəsi yoxsa, nəsihət etməyə o halda onun etdiyi əməli ikrah etməlidir. Necə ki, Peyğəmbər hədisdə buyurur: "Şəyəkum aleykum əimmetun" Sizin üzərinizdə hakimlər, imamlar olacaqlar. Tə'rifunə minhum və tunkirun Və siz onların münkar əməllərini, yəni doğru olmayan əməllərini görəcəksiniz və inkar edəcəksiniz. Fə mən ənkarə bilsəniz və kim dili ilə inkar edərsə fəqəd bəri. Artıq o, bu günahdan uzaq olmuş olar. Və mən kərhə bi qalbi fəqəd səlim və Kim əgər Kəlbi ilə inkar edərsə, artıq salamat olar. Yəni, dinində salamat olar. Lakin günah o kəsləri ki, onlar həmin hakimlərin bu günahlarından razılaşır və onun arxasınıca gedirlər bu günahda. Deməli, yəni, günahın inkar edilmək üstünün fəyəməsindən bizə öyrəkdir. Günah, ya dinlə bəyan olunar, əgər sənin imkanın və ixtiyarın çatırsa, nəfsiyyət üstünün ilə Və s. Minbərl minbərlərdən televizordan, radyodan qəzətlərdə və s. yox gizlində nəhsət üslubu ilə imkanı çatırsa dinlə inkar etmək əgər imkanı çatmırsa o halda qəlbi ilə inkar etmək və kim qəlbi ilə inkar edərsə o dinində salamat olar lakin salamat qalmayan kim, kimlərdir? Həmin münkar əməllərlə razılaşan və yaxud da onun arxasında gedənlərdir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Uthman rahmetullahi aleyhi ve şeyh Halvan'ın sahih olduğu on buyurdu. Başka bir hadis de buyrulur. Ali Ubeyde en Ali'nin zikre ehli Nehrwan. Ubeyde radiyallahu anhu rivayet olunur ki Ali radiyallahu anhu Nehrwan ehlini zikretti. Nəhru, nəhravan əhli də xavaricilər, xavaricilər nəhravan kəndindən idlər, ona görə olaraq bu adda verilib. Fəqal fihim raculun Mudunul yəd Onların içərisində bir kişi olacaq, yəni, əli xəstə, bir qolu xəstə ə, kişi olacaq. Ləvlə ən təbtaru cənəbbətukum Ma vaad Allahu allazina yuqatilunahum ala lisan sallallahu alayhi ve sellem. Fə buyurur ondan sonra buyurur: Əgər siz haqqı təqtalamazsınızsa, yəni e, sizin üzərinizə qoyulmuş haqqı əcik olaraq yerini yetirməyinizdən qorxmaq istədim, siz bunu edəcəyinizdən əmin e, olsaydım, o zaman Allah təalanın öz peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbərin dili ilə onlarla döyüşənlərə hansı gözəl şeylər vəd etdiyini sizə dəyan edərdim. Qal, qal, qultu enta sami'tuhu? Səmitə hada minhu buyurur, təbiydə radiyallahu anhu. Həm bunu özünmü peyğəmbərdən eşitdin? Yəni Əl-Rədanalə sal verir və Əl-Rədanalə cavab verir: "İ" وَرَبَّ الْكَعْبَةِ تَالِ كَعْبَةَ نَرَبِّهِ أَمْسُون. يə Kəbənin Rəbbinə Allah Subhanahu andə çəki həqiqətən mən bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilindən eşitdim. Ən Əbi Əs-Səid Əl-Qudri Əbi səid Əl-Qudri rəziyallahu anhu bəəta Əliyə aləyhis salam ilə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bi zəhibətin Əbn-i Sayyid Xudreti anhu buyurur ki, Peygamber səsəmin yanına səsəmə qızıl göndərildi götürülmüş qənimətlərdən Ve Peygamber səsəm bunu paylamağa e, başladı müəyyən şəxslərin arasında və bu da yani Peygamber səsəmin bu əməli bəzi qureşliləri və bəzi ənsarları qəzəbləndirdi və onlar dedilər yox deyən atəyi qəhl nəc və yeda ona əfə yani məsəm dedilər ki sən bu yəni qızılı buvar dövləti nəc əhlinə verirsən lakin bizi tərk etmisən yəni bizi ya da salmasan bizə vermirsən Peyğəmbərsəm cavab olaraq buyurdu <gülüyor> innema atəfəlfuhum mən onların qəldərinin yumşalması üçün yəni onların qəlblərini istama isnitmək üçün verirəm əfə məsəm bu sözdən sonra və qala və əqbələ rəculun qayirul ayni və bir kişi yaxınlaşdı gözləri qızarmış şəkildə və yaxud da önə çıxmış şəkildə mücriful vacih həmçinin ə, üzü ə, qızarmış şəkildə və Peyyambəl Səmək buyurdu İttəqullah ya Məhəmməd Allahdan qorx, ey Məhəmməd Sıxan Allah Fəqal, Mən yutu illəhə qidə asiyyətuhu. Fəyəməsən cavabı olarak buyurdu, kim Allaha itaat edə bilər, əgər mən asi olsam? Yaxı da Allaha itaət edən kim sayılə bilər, əgər mən asiəmsə? Və bundan sonra Fəyəməsən buyurur, Əyəmənun Allah alə əhlil ard vələ təəmənunəni. Allah sələh mənin yer üzərində olan bütün insanlara, insanları mənə əmanət etdi. Yəni, məni əmanətçi olaraq göndərdi. Siz mənə əmanət etmirəsinizmə? Qal Fəsəələ rəculun Qatləhu əhsəbhü xalibin valid Və buyurur, bir nəfər kişilərdən bir nəfər onu öldürməyə izin aldı. Səhəm və istədi ki, onu öldürün. Rəv, Hədisi rəvayət edən buyurur ki, onun, həmin adamın xalibin valid olduğunu hesab edirəm. Qalə Fəmənəə. Fəmənəə. öldürməyə mani oldu. Qal, fələmmə vəllə qal, inə minə də'ihi hə hədə əv fəəqbi hədə qəvmən yəqraunəl Qur'an lə yətəcavvəz hənaqirəhum. O, həmin adam, yəni Fəmənə fə yani qarşı belə deyən adam getdikdə Fəmənə səhəm dedi, e, bunun arxasınca insanlar gələcək ki, onlar Qur'an okuyacaqlar, lakin okudukları Qur'an onların Boğazlarından aşağı keçməyəcək Yəni, kəlblər, yalnız dillərində olacaq Qəlblərinə o iman O Quranın mənası və s. çatmayacaq Yəmruqunə minəl-i isləm muruq İslamdan çıxacaqlar Necə nice ki, oq ok, Oqdan çıxır Və yəqtulunə əhl-i isləm Onlar müsəlmanları Öldürəcəklər yani Müsəlmanları qarşı döyüşəcəklər Və yədəunə Və yədəunə əhl-i əvsən Lakin e, büt pərəstləri tərk edəcəklər. Əmşəmlərə qarşı döyüşəcəklər, lakin büt pərəstlərə qarşı e, büt pərəstləri tərk edəcəklər. La e, in ana adraqtuhum qataltuhum qatla ad. Yəni məsələn buyurur, əgər mən onlarla rastlaşsam, onları Ad qəbiləmini necə, yəni o cür onları hamısını məhv edərəm. Yəni onlarla döyüşərəm, onları məhv edərəm, necə ki, ad, ad qovmü bütünlükdə məhv edilir. Bir şey verirsiniz, günümüzdə xəvar üzərə, onların rəddiyyələrinə, rədd kitablarına, yəni tam Peyğəmbər Əsələmin verdiyi sifətlərinə üç dökürlər. Bütün sifətlərində. Nə bir xristiyan haqqında danışmazlar, nə bir yahudi danışmazlar, Nə bir məcusi haqqında danışmazlar. Nə bir kommunist haqqında danışmazlar və xeyrə. Say hamsına. Heç bir kafir haqqında danışmazlar. Nəinki bunlar haqqında, heç bir bidətçi haqqında danışmazlar. Nə bir sufisini, nə filanın filan ətlə haqqında danışmazlar. Lakin onların əsas məqsədi kimdir? Haq yolu olanlar. Yalnız onların məqsədləri, onların qayələri, onların atdığı bütün kəlamlar, onların döyüşləri hamısı haq yolu olanlardır. Və da açıq aydın göz qabağı nə qədər istəsəsiniz? Öz ölkəmizdə və digər ölkələrdə. Hətta onların bəzilərinin kəlməsini eşitmiş ola bilər ki, deyir ki, günümüzdə artıq biz ətçilərlə və s. ilə döyüşməyə və yaxud da onlarla vaxtımızı itirməyə ehtiyac yoxdur, bizim hədəfimiz artıq. O, kəflərdirlər ki, onlar haqq yolda özlərini hesab edirlər, lakin müşəlman deyirlər. Və qəfləliyi sələfləridir. Və özü də öz mislində olan insanların öndərlərindən sayılır. Subhanallah. Gətirdiyi dəlillər yalnız təvillər və öz ağına istinadləyir. Və yaxsə əksər vaxtlar. Əksər vaxtlar danışıqı yalan üzərində qurulur. Allah spənsə, bütün hamısını hidayət edəsən. Necə insanlar bu cür insanın arxasında gedirlər? İnsanlar, yəni hansı ağılla bu cür insanlara tabi olurlar? Allah sanki onların ağıllarını da başlarından alır. Yəni, baxırsan, hər ağıllı, savadlı, kemallı bir insan, lakin hansısa bir dəlinin, deyək ki, hansısa bir ə, masajistin kimin kimin arxasında gedir. Üç gün, beş gün harasa gedib gəlməklə, hansısa Ərəb ölkəsində gedib gəlməklə hər kəs alim olur. Allah şahid ki, gedib oxuyub gələn insanlar lazımınca elmə gəlçə atmayıblar hələ. Mədində beş il, on il qalmaq insanın alim olmasına kifayət etmir. Allah şahid ki, əgər alimlərimiz olsa biz susardıq, danışmazdıq. Lakin etdiyəc var danışmağımıza. Lakin hər kəs yani gedir 5 gün, 10 gün harca oxuyur Misirdə, Suriyada ya Mədinədə ya haradasa alimdir. Artıq fətva verməyə ixtiyarı çatır. Böyük alimlərin girmədiyi məsələlərə girir. Nəinki olar? Hətta heç yerə getməmiş, heç yerə oxumayan insanlarda. Övki verim, Peyyəməsən bu hədsinə o vaxtı xıvaricilərin indikilərdən bəzi üstün cəhətləri gördür. Müəyyən məsələlərdə. Əqiyyədə və s. yox, hə, hamısı eynidir, lakin müəyyən məsələlərdir. Onlar haqqında qoyan məsələn buyurur, onlar Quran oxuyurlar. Bugünkələrə baxsınız, Quran oxuyabilmirlər əksəriyyəti. Nəyin ki Quran oxumaq, tövbiddən xəbərləri yoxdur, şirkin növlərin sonucu xəbərləri yoxdur. Həmçinin başqa hətlərə qeyd olunur necə ki, sonra zikri gəldik. Fəhəməhəm buyurur. buyurur bir hədisində onların namazları, sizin namazlarınız onların ya namazlarının yanında heç nədir? Və yaxud da sizlərdən biriniz öz namazını onların namazının yanında istiqar edər, yəni aşağı sayar. Quran okumağını onların Quranı okumağının yanında aşağı sayar və s. bütün ibarətlərini. Yəni o vaxt ki, xəbariclər ibadətdə güclü idilər, lakin həmin ibadət qəlbə çatmamışdır. Yəni, Əmel var idi və dilliklər kəlmə-də haqq Yəni Allahın ayələrinə, Peyğəmbərin hədislərinə dilidilər, lakin onu lazımınca dərk etməmişdirlər, lazımınca təfqiq yerində deməmişlər. Necə Əli rədillallah onu xəwajətina buyurur: "Yəquluna haq və yuriduna bihi bāṭil." Onlar haqq deyirlər, dillərində olan kəlmə haqq kəlməkdə, lakin ixtiliklər məqsədləri nədir? Batildir. Baxın bu Allahumusta. Heç adətən haqq kəmlə belə deyirlər. Diliklər haqq da değil. Əməlləri də yoxdur. Bəlkə onunla barədə danışırlar. Ənəbi Şeyx Əl-Xudri radiyallahu anhu və Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu, Ən-Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm xudri və Ənəs dağının təmasən rivayət edib belə deyir: "Şeykun fi ummati iktilafun furqa." Məni ümmətimdə firqələrə bölünmək bir ihtilaf olacaqdır. Dovmun ihsinunur qeyl. Həmin qöm, yəni onların içindən olan bir qöm danışıqda gözəl olacaqlar. Gözəl danışıq üstünbəralıqə malik olacaqlar. Usional fiil. Lakin əmələ gəlincə pis olacaqlar. Yəni əməli yerinə yetirsəm olmayacaqlar. Baxın Peyğəmbər tə necə təsvir edib bu hədisdə onları. Yəni dildə var. Cihad, qura, sünnə, tətbiq. Əməllərində gəldə heç biri yoxdur buyurur. Gözəl sözlü, gözəl danışıqlı, lakin pis əməlli olacaqlar. Yaqran və Quran la yatawaz turaqihum. Quran oxuyacaqlar, lakin Quran onların boğazlarını keçməyəcək. Yamruquna min diyin, muruqus sah İslamdan dindən çıxacaqlar, nisə ki ox oğundan çıxır. La yarjun hatta yartad ala هو قوم شر خلق وخليقه توبه لمن قتلهم وقتلوه şər insanlarıdır Koş halına o kəsən ki onlarla döyüşüb və onlar tərəfindən öldürülüb yedəun e, yedəuna ila kitabillah və leysu şey onlar Allahın kitabına çağırırlar Yəni, Qurana çağırırlar insanları, lakin özlərində bunun əsər alaməti yoxdur. Mən qatələhum kənə əvlə billəh minhum. Kim onlardan döyüşsə Allah yanında onlardan daha üstündür. Fəqalü, ya Rasulullah, məsimətuhum. Soruşlar, ya Rasulullah, onların şifətləri nədir? Yəni, onlar biz necə tanə bilək? Məsələn, buyurur, ət təhliq. Yəni başlarını qırxtırmaqları Başqa rəvarətlərdirsə gəlir Başlarının bir səsini qırxtırıb bir, sələrin, bir səsini isə tərk etmələri Və bu sifat həqiqətən xabarizlərdə var idi Öncəki xabarizlərdə Bu sifat var idi, Onlar başlarını qırxtırardılar <gülüyor> İndikilər ə, Yəni o vaxtı xabarizlər Bəzi sünnələr rəyat edirdilər Zahiri sünnələrə Deyək ki, haqqında deyilir, namaz qılırda, qoymaq və s. Və zahiri sünnələrə rəyat edilər, saqqal kimi, isbər kimi. Bugünkü e, yəni, zahiri sünnələrə belə iqtibə etmək yoxdur. Və deyilər, e, e, kafir ölkəsində saqqal qıxmaq caizdir. Öncə, cümlə namazını tərkəndirilər caizdir. Və hər gün yeni bir sərf edilir, e, onlara nə sərf edilsə ona adım atırlar. Bugün saqqal qıxmaq da əgər e, İslam e, təsviq olmayan ölkə isə o yerdə Allahım, Allah məsə. Allah bu dinini hər zaman üçün, hər məkan üçün, hər şəxs üçün qiyamət günə qədər yararını olaraq göndərir. Lakin onlar üçün bu din yaramaz bugün. gün. Onlara, yəni Allah halim gərək təkcə şəriət olsun. Başqa bir həzrətə məsəl buyurur. Ya fi fi axir ez-zaman qawmun hudafai asnan. Qiyamət günə yaxın insanlar gələcək ki, az yaş az yaşlı bir tayfa olacaqlar. Sufahahul ahlam ağıldan zəif olacaqlar. Yaquluna yaqul khayrul bariyyə dillərində ən gözəl söz olacaq. Yəni gözəl söz danışacaqlar. Lakin haqqında sonra belə məsəl var idi. Yəmruqun əməli İslam kəməyəmruqun hətə yəmruq səhminə onlar dindən çıxacaqlar. İslamdan e, necə ki o qay oğlundan çıxar. Ləyətəcə və imanun anecrahum. <gülüyor> Hədisdə buyurulur, onların imanları onların boğazlarından keçməyəcək. Yəni yalnız dillərdir. Nə var dillər deyəcəyində isə iman yoxdur. Və ayna maləqitumuhum faqtuluhum onlarla hər də <rastlaşarsın> onları öldürün. Feinna qatluhum əcrun limen qataluhum yevməl qiyamah. Onları öldürmək, kim onları öldürsə qiyamət günün onun üçün həcirdir. Və bu mənalı hədiklər sadəsizdir, həssə bu haqda yazılmış kitaplar da var, xüsusən yəni xəbarcərin mövzusunda onların əməlləri, onlar haqqında Quranda və sünnədə buyurulanlar və həmçinin tarifdə baş verən hadisələrdən Gərək insana bu əməllər bu tür işlər örnək olsun dərs olsun Teğəqəmbər sallallahu aleyhi və bir hədində buyurur Mümin bir yaradan ikinci defa sancılmaz. Mümin bir yaradan ikinci defa sancılmaz. Yani insan gerek ders alsın, ibrat alsın böyle şeylerden. Yani gözümüzden görürük ki, onlar bu yolun yolsudur. Ve onların sebebinden neler baş verir? Keçmişte ve indi. Ne kadar... Cahil, elimsiz, lakin sadə löv, ürək, təmiz qardaşlar Oların arsasında düşüb sonra da pis aqibətlərə dülkar olublar Onların hamısını görə-görə görə içimizdən yenə kimsə gedir qoşulur Və yaxud da onların hansısa dəşvəşəli kəlmələrinə inanır Əgər ixlaslı insanlarca niyə görə öz dilliklərinin özləri tətbiq edəmirlər? Niyə görə öz dilliklərinin özləri əməldə tətbiq edəmirlər? Əy, cihad var, neyə görə getmirlər? Yəni, cihad var, kimsə aldanırsa yalnız ona. Bakın, yəqinliklə bilin, yəqinliklə bilin ki, onların arxasında gələnlər kiminsə toruna düşürlər. Bunu yəqinliklə bilin. Onlar özləri gözəl bilirlər ki, hansısa məqsədlər üçün istifadə edirlər. Bənzlər şöhrət məqsədi ilə. Özü şöhrət qazanması üçün kimlərisə arxasında aparırlar. Bəziləri hansı-hansı cür və cür məqsədlərlə, bəziləri pul yığmaq üçün, bəziləri başqa dünya məqsədləri və s. Və bunların deyilən hər bir nədə dəlillər var, şək yoxdur, sayış hesabsız, lakin ehtiyac yoxdur bu məqamda bunların zikrinlə. Lakin Allah ıslah etsin və hər birimiz çalışmalıyıq o qardaşların islahı üçün və əhk şəriyyəti onların arxıqda gedənlər, yəni haqqı axtaran sadə insanlar, lakin elimsizlikdən düşər, gedib onların arasına qatılıb Gələ hər bir kəs Yəni bacardır gələr çalışsın ki Onları haqqa yönətsin Birincisi onlar yaxşı insanlardır ona görə Sadəcə cahilliklərlə gidib Qoşqudular İkincisi kimin əli ilə Bir insan haqqa hidayet olarsa Dünyanın ən gözəl nəyməsi olan Hümrün nəəmlən daha üstün deyə buyurur Fəhəm və səsləm Əllinci böyük günah olaraq İmamız Əxvi buyurur ədiyət-i müsəlmin və şətməhüm. Müslümanlara ədiyət etmək və onlara, onlar onu söymək və ya onları söymək. Allah subhanə və təala buyurur: "Vəl-lən yə'zūnəl-mü'minīn vəl-mü'mināt bəğayri maktəşəb, faqad ihtəmalū O keslər ki, möminləri, mömin kişiləri və mümin qadınları etmədikləri işlə Artıq etmedikləri işə görə onlara əziyyət verərlər. Artıq böyük bir günah, açıq aydın bir günah etmiş olarlar. Başqı bir ayıda Allah s.a. buyurur. Bu, Əhsəb surəsinin 58-ci ayəsiydi. Başqı bir ayıda Allah s.a. buyurur. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَّعْدُكُمْ بَعْضًا hmm. Təcəssüs, yəni Qeybət etməyin. Bir-birinizin qeybətini etməyin və cəsusluq etməyin deyə Allah əmr edir. Hücurət surəsi 12-ci ayə. Həmçədən Allah tala buyurur. Yə əyyuhəllərinə əmənu, lə yəzxaru qovmun min qovmin əsə ən yəqonu xeyran minhum. Hücurət surəsi 11-ci ayə. 6 buyurur. Ey iman gətirənlər, sizlərdən birini başqasını e, suxriyyə etməsin, yəni lağa qoymasın. Həmçinin bu ayə bu mənada qadınlar üçün də gəlir ayənin davamında başqasını lağa qoymasın. Hər üç ayə müsəlmanın əziyyət verməyə davad edir. sakin əziyyətin növləri var. Birinci ayədə əziyyətin birbaşa fiziki əziyyətdən davad edir ki, Allah-ıqla buyurur. Vəlləzini yuqdhunəl müminə vəlmüminət. O kəsələr ki, mümin kişilərə və qadınlara əziyyət verək. Yəni, fiziki əziyyət, yəni, cəsədinə birbaşa əziyyət verilmək və başqa əziyyət növlərlə ola bilər. Lakin ikinci əziyyət, Vələ təcəssəsu. Yəni, təcəssusluq etməyin. Yəni, nə edirik? Təcəssusluq etməyin. Bu, yəni, bu özü də möminə əziyyət verməkdir, müşalmana əziyyət verməkdir. Müşalmana cəssusluq etmək, onun xəbərlərini gizli dinləmək, insanlara yaymaq, həmçinin... Allah Subhanahu qeybət etməyi haram buyurur. Qəlatə yətəbə'dukum bə'dən bir-birinizin qeybətini etməyin. Yəni qeybət etmək həm möminə, müsəlmana əziyyət verməkdir. Həmçinin müsəlmana lağa qoymayın. Şəmana lağı qoymaq ona əziyyət verməkdən deyir buyurur Allah Subhanahu taala. Və qələ təala vəylün li kulli humdatil jumazə. İrəkumə ayətinin birinci ayəsinin, də, qoymağı, yəni, etməyi Haram buyurur. Onların halına vay olsun deyə buyurur Allah-uqala. Ve qalən nəbi sallallahu aleyhi ve selləm İnneşirər <gülüyor> nəs Mənzilətən ində Mən Vəddəətun nəs İttiqaə Fəfəşşi Qiyamət günü Allah yanında ən şər insan o kəstdir ki insanlar onu fahiş, fahişliyine görə tərk etmişlər. İnsanlar onu Fahiş olduğuna görə tərk etmişlər Fahiş insan olsun ki Sözündə fahişdir Yəni fahiş sözlər, pis sözlər danışır Olsun ki əməlində fahişdir Yəni pis əməllərlə məşğuldur Həmçin Peygamber səsindən buyurur İnnallaha yubudul fahiş Əlbədi Allah Allah e, Yəni çox fahişlik edənləri Buğud edir, yəni niqlət edir Fahişinə Həmşəyin dilde olan, kelamda olan, həmşəyin əməldə olan fəhəşiklik burad daxildir Başka bir həstə Pəyəməsələm buyurur İbadə Allah İnnə Allahə vədəl Hərəc illə Mən iqtarədə ərdəm İrdə əqih Fəzəlikəlləzi Hərəc əvhələ Buyurur Pəyəməsələm Ey Allahın bəndələri Həyəkətən <gülüyor> <gülüyor> Allah səala Çıxış yolları Yəni günah olmayan bəzi məsələlər qoymuşdur, bəyan etmişdir. İllə məni xətərədər irdə əxi, yalnız o kəs yəni başqa ki, o kəs öz qardaşının namusuna toxunur, yəni olsun ki, sözlə, olsun ki, əməllə və s. və buyurur Peyyəməsələm, və bu, yəni, həlakdır, yəni, qardaşının namusuna toxunmaq, həlakı olmaqdır. Başqa bir həzizdə, Peyyəməsələsələm, buyurur, kulli muslimin Əla müsəlman haramdır ərdihi və malı və Hər bir müsəlmanın qanı, namusu və malı ümumiyyətlə başqa bir müsəlmana haramdır. Yəni başqa bir müsəlmanı öldürmək və ya hətta onun malına sahib olmaq və ya hətta onun namusuna toxunmaq haramdır. Namusuna toxunmaq deyəndə yalnız bizim dilimizə başa düşdüyümüz ki, o ailəsinə toxunmaqdır, nəzər tutmur. Bu da onun içində olan əməllərdən biridir. Lakin həmçinin onu söymək, onun arxasında danışmaq, onun qeybətini eləmək və s. təcəssüslük, yəni e, casusluq etmək və s. hamısı namusa toxunmağa aiddir. Fərməsən bundan sonra buyurur: "Bi hasbi imrin min şerr minə şerr an yaḥqira şər olaraq çıpaq bir ki, öz qardaşını ihtiqar etsin, yəni alçaq saysın, özünə aşağı saysın. Bu da müsəlmanın namusuna toxunmaqdandır. Müsəlmana şər olaraq kifayətdir, yəni onun şər insan olmasına kifayətdir ki, öz qardaşını aşağı sayısın. Başqa bir həzsə fəyəməsən buyurur, Əl-müslüm əxl-müslüm müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yəzlimuhu ona zülm etməz və lə yəzlüluhu onu xüzlən etməz, yəni onu alçatmaz və lə yəxqiruhu Ona yuxarıdan aşağı baxmaz. Bihisbi bihismi mürəin yəşər an yəhqır aḫa müslim müslümana şerr olaraq kifayət edər ki öz qardaşını aşağı saysan onu təhqir etsin. Nəbiyyü, və qāla nəbi sallallahu əleyhi və səlləm sibabul müslim ifsuk və qətaluhu küfr. Yəni bu hədisdə buyurur müslümanla müslümanı söymək fahişlik, onu öldürmək, onunla döyüşmək isə onu öldürmək isə küfürdür. Müsaməni söylemək bahsəklik, onu öldürmək isə küfürdür. Başqa bir hədirdə Və qaliyyə sallallahu aleyhi səlləm ləvqudu cənnətə mən ləyəməni cəyərəhu bəvaiqa ləfqud muslim İmam muslim rəvaq edib ibarətdə buyurulur qonşusu əziyyətindən salamat olmayan kəs cənnətə girməz. Yə, qonşusu onun əziyyətindən salamat olmayan kəs cənnəfə girmər. Yəni kim öz qonşusuna əziyyət edirsə, o bu əziyyətindən dolayı cəhənnəmi qazanmış olar. Allah qorusun. Həmçinin Buxarı müstəmer rivayet edir, başqa cəhətdə buyurur: "Vallahi la yə'man. Vallahi la Vallahi e, la yə'min. Vallahi la yə'min. Vallahi la yə'min." Deməfəm 3 dəfə deyir. Allah hamd olsun ki, iman gətirmiş olmaz. Allah hamd olsun ki, iman gətirmiş olmaz. Allah hamd olsun ki, iman gətirmiş olmaz. Soruşdular: "Mən ya Rasulah, Kim ya Rasulullah deyə soruşlar və ya məsələn cavanda buyurdu Əllədi ləyə məncərhu bi layiqa O kəs ki, qonşu onun əziyyətindən səlim deyil, salamat deyil Yəni qonşuna əziyyət edən kəs Təbii ki, bu cür, bu və bu mənalı hədislər həmin kəsin kafir olmasına davət etmir Lakin bu məsələdə, yəni onun xata etməsinə ə, davət edir Lakin ə, kiçik məsələ deyil sahibinin Cəhənnəm əzabına bülkər olmasına, müvəhdət ki olsa, cəhənnəm əzabına bülkər olmasına səbəb olan əməllərdəndir. İnsan gərək belə şiddətli əməllərdən çəkinsin və hədislər açıq adım dəvarət edir bunun böyük günah olmasına. Və fəlləf aləşərt-i səhihəyin, Ləyət cənnətə, əbdun, Dəyə əməncərihu bəvaiqa Hədisin başqa bir, hədisi bir rəvayətində isə e, heç bir qul, Əksər də bəzətlərdə heç bir kəs bu hədisə buyurulur, heç bir qul eh, cənnətə girməz əgər e, qonşuna əziyyət verirsə. Vəqailə ve sallallahu alayhi və sallam, "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-aahir, falyu'rid jareh." Bu rəvayətdə buyurulur kim əgər Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, qonşuna əziyyət etməsin. E, e, ə, i̇mam Müslim rəvayətində isə buyurulur, "Mən kənə yu'minu billahi vəl e, yevmil Kim əgər Allah və qiyamət günə iman getirirse qonşusuna yaxşılık etsin. Və nə aməş ən əbi yəhiyə məvlə əni cəədə qal, Səmiyyət əbə Hureyre radiyallahu ənh yəkul, qilə ya rəsulullah inə fülən təsəlli inə fülən təsəlli alləyil və təsumun nəhər və təsumun nəhər və fəlisən həşəşə Ciranihə, ə, soruşulur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşdular, filan kəs, yəni filan qadın gecələri namaz qılır, güncələri oruçdur, lakin qonşusuna və yaxud da qonşularına dili ilə əziyyət edir. <gülüyor> Fəqal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurdu, Lə xeyratihə, yetinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurdu, o qadında heç Heç bir xeyri yoxdur, o cəhənnəmlikdir. O qadında heç bir xeyri yoxdur, o cəhənnəmlikdir. Başqa bir həziyyətlə buyurulur, bir qadın yalnız tərf əməlləri yerinə etirir, nafirlər etmir, lakin qonşularına əziyyət etmir. Səhəmələ səhəm buyurur, o qadın haqqında o cənnətlikdir. Yəni, əziyyət etməyin cəhənnəmə, əziyyət etməməyin isə cənnətə səbəb olması, olmasına dəvarət edir həziyyətlərdir. Həmçinin bir hədifdə buyurulur, lakin hədis e, Şeyh Havanın Zeydik buyurulur hədislərdəndir. Üzkuru mühəzni məvtəkum və kufu e, ən mə, e, məsəvvəihim. İmam Həkmi rəva bu hədistə buyurulur, Fəhəməsən buyurur, buyurur e, Ölülərinizi, yaxşı əməllərini danışın, deyin. Lakin onun e, pis əməllərini susun. Pis əməllərindən susun, yəni pis əməllərini deyil etməyin. Lakin necə ki buyurduq, Ee, Şeyh Xalbani bu hədis haqqında zəif deyir, buyurub, hədis, yəni, sahih deyil, yəni, fəyəmə səsələmə kəlamından deyil. Lakin buna yaxın mənalı, sahih bir hədisə isə e, buyurulur, İzələ məsə sahibukum, fədə'u lə təqə'u fi, sizlərdən biri öldüyü zaman onun haqqına danışmayın, yəni, onun haqqına danışmağı tərk edin, e, Yəni, onun günahına batmayın Onun günahına batmayın Hədsə e, şey, e, Abudavud Rəhməhullah Və və ki, bir şey Xalabani haqqında səhi buyurub Yəni, əgər insan ölübsə ne ki, Başqa hədislərdə buyurulur Əgər bir keç ölübsə Artıq o öz əməllərinə qovuşub Öz əməllərinə qovuşub Sənin onun haqqında danışmağın Yalnız sənin öz və zərər gətirə bilər Ona görə İnşallah فلو دواما جين رسالته سخانه بر مهمي اشين